دې تقایس ویلې کړي منصور النتائج هذ اوسط لرکي نو دم جنته او مراتب عليا الله علما او له خاص کړي دي افضل الانبياء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کړی دی چې سوال کئ نو دا سوالو کا کو سورتی تو ها کی وقر رب زدنیل ما او اے رب زعما شوا کی په هزا ما مختصره خبره ده چې ټول رافل شيوب یا اصداري ها علم زد جهال دي جهان نه پوي تا اڅوک حسن شيوله جهال قبيح دي علم سرا صرف او خير دي علم هر سو خوخی جهل هر سو انسان تر غیب پوری انسان بالفعل نشکی دے د سوچی دے عالم نی او د علم نی حسل کرے بلکہ انسان دے او دینا پوها کداه او مشهور خبره چې مړه علم عام دی نو وی نشتا د جاهل دی په جاهل مرکب آن کس کین دان ون دان کین دان در جاهل مرکب ابد الدهر به معنا یوسړې نو پویږي او په دې خپل نه په باندې اوم نو پویږي نو دا جاهل مرکب دی علم هر سو خخی جہر هر سو تکرک انسان انسان بالقور ترسو چی دے عالم نی او جاہل مرکب دے عالم شو انسان بالفعل شو عارفا بربی ہی شو اہلن لے و قربی شو جاہل دے پخپل جہل بڑی نو پوی دی نو حیوان ددن اغورا دیکھا جهلا مركبا صار حيوانا بل الحيوان خير منه قران يونس سوره الفرقان اودغي صلوص لي ختم اياته انت تحسب ان اقصرهم يسمعون او يعقلون استخال لك زياد او ري عقل لذي انهم الا كلام نديجو मगर پښین د ډنګرو ساروي ساروي سکي بل هم اظل دیر بیلاری خواه خبر داشت و چی علم هرزو خوخی او جهل دا هرچا نخوخ دی دو قسم انسانان دی یو روز و شفا چه مال راجم اکی دویم حغدی چه داغو کار داده چه علم سپنگ راجم اکی مالداران چه خلق مال راجم اکی نخوزان المال ماتو وهم احیا که جونده اوم ده خوزده پشانده مرده دی باقونا ما بقی الدهرو مولانا قاسمنا نتوی رحمه اللہ نواخلا محدثی جهلوی نواخلا شیخ تا پنپیر شیخ تا پندر شیخ تا شاپور وما الازالک من المشایخ وَإِن مَا تُو فَأَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَا مالدار مَالدار وَدَیْرَا چُودْرِي کده جونده امده خوده مرده علماء کمه و هندی ژوند دي فاعیانهم مفقوده و انصالهم فلقلوب موجوده او حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی چې اذا ما تعلم عالمو ان سلمة بموته سلمة في الإسلام كلا جهو عالم ملشي ده قرآن و ده سنت ده علوم و ده شريط نو پا دين كي يو يو کندا وراشي سوري فا نو د دی عالم په واره کې موت العالم موت العالم د عالم مرګ د دنیا مرګ ده دا خبره ثابت شو چې علم یو اشرف شی ده دا خبر از د کول پکاري واعلم علم الاخلاق کی د فضایل انساني اوماهات سلور ذکر کړی علم شجاعت عفت عدل علاوه دینه كم فضائل دي نو أغا ديت راجي دي ديت دي دي وما عدا هازهي على ود دي نور دي نو أغا دي فهي فروع عليها أو تضاف إليها علم فضيله تنفس ناتقه شجاعته فضيله نفس غزيبي سړي غوصه عفته فضيله نفس شهوي صاحب الطوقان دي اني اخاف الله قاتش و عدل نفضيلة عامة في الجميع ساري في سائر الجسد و دي طولو وغورو ننفسنا تقا أشرف دي نفوس دي ندده چكم خوي خسلت دي فضيلت الفضائل او دا پا غیر دا علم نشی رات لے سکر دا کمال چی رازی نو دا پا علم رازی انسان کې د آدري فضایل شجاعت ته عفت ته عقل ته لګن علم نشته کامل انسان نه دي بلکې دادری آدري صفات چې دي په بازي حیوانات او اجماادات او کېشتا علم مختص به انسان ها فرشتي ورسره په منفعت علم چه ده نو ده همیشه ده خا شیخ نیشتا تفسیرشتا مشایخ نیشتا کابرشتا تالیفاتشتا ومنفعت العلم باقیت خالدت ابدا مختصر خبر دانا چه ده دا دریوان صفات علم ته محتاج دي علم ضد دي نو مستغني دي علم غير ضعيفه شجاعت عض عضلن عد رات لي شي لا بالعكس دانور چې دي چې کله انسان مړ شو د صفاتیم ختم شو بخاری ادب المفرد کې سی مسلم وَقَدْ صَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِزَا مَا تَبْنُ آدَمَ اِنْ قَتَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَاسٍ ہاں دری پاتی دی صدقت انجاریہ مدرسا لار نور کاری خیر او ولدن صالح يدعو له بختون انسان غدي چې په خپل بچی علم وکھا بيدینا د체 هیر و موږ په شیرو لغو اسګار نه یو کوي او ولدن صالح يدعو له نیکو کارا بچه حرم پا طواف کی یو بچی دعا کو ما غ دعا ما لڑیر خون راکا مئی را ولد صالح دیوی رب برحمه ما کما رب بیانی صغیرا صدق صالح یدعو لہو او ورپسي او علم ينتفع به علم قرآن او علم ينتفع به ذو مشايخا چه کم برزخ کی دي او قرآن پاكو مزينو کی خبل دوست مطابقه وصل مطابق زکا چې حالات دا سی دی اللہ پاک دی دا وبا نور فتن اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و بطن او رب العالمین دی بالمشافہ دو طلباؤ سر زمن چه گوی تا قرآن پروتی استاز تا شیخ تا مراکز دی اللہ پاک بے آباد کی او وما ذلك على الله بعزيز نو خبر هم دا کولا چې صدقه جاریه نیک کار بچې علم سره مړ دی ها او استاد مړ دی شیخ مړ دی هو علم پاتې دی په شکل د عرفان کې پشکل ده نصر المرجان کی پشکل ده افصل التراجم کی ده تالیفات کی او علم او علم ينتفع بهی وقد سح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ازام ما ابن آدم این صدقت جاریت اولد او صالح يدعو لهو او غیم ننطفع به زنم ان شاء الله په دې دی او سبب ان که الله ک خير او اتو نو او دوهنده واه ک یولس دی پورې تم دی ان شاء الله به پور پسې ماسپخین پسې امیرشيف درس پي الله پاک دې ټول درسونه وړیر خير او عافیت سره زريعا د خپل رضا او غرزه او الله پاکتي مساجد او تا د حالات ته الله بدل کی كون فیکون ذات ته نن موږا شروق را الله د شرو ډیر برکت کی واخر زوانان الحمد رب العالمین